Мило, щітку, живо. Бунця подали. Прийшли ще двоє. Бунця згребли у рушник чеснику, солонинки. Півкружка мамалиги, руки тремтіли, кінці не в'язались мамаличка, то вклась у тираннику тому. Тачик обняв бунцю. Сльози текли у обох, мовчки. Ну все. Пошли, втер очі клунок. мило щітка і пастор забіхав по кишенях, обдивився скорцу, на скорці Ісус і Діва Марія, світло лишалися тут, аж відтак порепів шкарами пріч, двоє лишилися тут, певне, робили трус. Машина майже не чути, більше не гуркотіла, ніби вугля везуть, ні. Штивно і люксусово гейби пана по панськи лиш шароділа шутром прозніч. Прозірок в небі нема, ані світла, нічо. Той самий постерунно пізнав іронія долі, айно. О мальчонка диви, не привід. П'яний мент, що розказував анекдот там тоді, не тепер, впер у тачика пару банькатих мруг. Шо, сон стало тепер? Допитати живо, айно, єсть. Тачик сів на стілець, п'яний протверізів раптом, поправив кашкет, зняв шмарок з лиця, єсть. Ще раз повів перед ним, висотів аж цілий капітан Йо. «То бери, не шутки. Відкрий камеру. Єсть!» «Малость перекимарю. Слухаюсь, не втече? Ніяк ні. Гаморак!» Гаморак защипав ширинку двома руками, плями на сподніх. Крапанці мокрий прибіг. «Постережи, мальця!» Тачик сидів і мовчав. Завтра зелені свята скрізь у хатах і на брамах Йо буде замаяно. Тронне тіло трепети, церква, у Георгінах стеля, і навіть Христос. Георгін родич буде просити їсти, хтось йому принесе їсти подерті кальсони най. Прикриє, бо гидко Око, трава, сонце з водою, Жовток зимно, Арматура мокрого винограду, Мухи, бджоли, Голінні до молока, Грушки і жалючі Ожини літо. Нараз очі Темні, чорні землі, Малець мирно заснув Пацифіст. Задрюхали серед ночі. Кому спиш? Не б... П... Шо? Бля, шо? Повтори. Ну, заткай, Харитон. Я сплю, а чи як? То капітан через двері. Я, геть, вітер, машина і дим, Прознічні чернівці, Зміна одягу і тюрма. Гримнули двері, Зоркнув важіль гаплик. А де шматочок чи шматочок вірша? Мороз примушує нас мовчати. Птахи глухо падають на сніг і чекають незворушно дозволу весни говорити про сніг. Мороз робить повітря прозорим і колючим, ріже язики легені, тепер слово оповити містичним золотом. Пари, вилазить з рота боязко і неохоче, і чіпляється за кожен зуб, за кожен стовб, за кожен час, за кожен раз, за кожен язик, за кожну літеру українського алфавіту, за кожне правило українського правопису «слово». Мороз примушує вдягати зимові обладунки. Обладунки виходять із моди до наступного сезону, тож доводиться купувати нові. Слово нарешті долетіло до вуха, а там дзвінко гепнулося об лід і відлетіло на три квартали. Це я змерз. То Мар'ян написав, відчуваючи снів?» «Хто він такий?» «Не спіши читати, кумій, йо, і таки не спіши, бо посивий ще до того, як дочитаєш до решти сезю безгранину». «Зміна одягу і тюрма. Чи в'язниця? Чи як там ще можна сказати?» «Не треба нічого казати. Досить». Тачик не міг спати. Тут було холодно, сиро, і з параші смерділо, але мусив, маєш згадав випорожнитися у ту парашу аж заболіло там, навіть блюнув, зригнув, Вечеряв сосиськами, Сосі сочна. Гоготали завше з дурних. Кацапів і квасним молоком. На топчані твердо, хоч кричи Кирилейса, і ца твердота мне кости і кличе йти По бетоні тут, у цій шпаківні, де шпаком ти. Заспав аж під ранок. Рано принесли у черепку баланди, а в стопарику ніби то чай. Темно червоні всиклини, начеб ти хтось накрішив тютюну, ні махорки, їсти не міг. Чаєм помив лице, вже заріс, провів пальцем дзеркала тут нема. При чим тут Мар'ян і до чого тут його?